Почалася дика розправа. Позбавлена епископів і вищого духовництва, віддана в руки лише темних, безправних селян і майже таких самих сільських попів бідолашна руська церква судорожно билася з латинськими катами, страшними панськими командами, що налетіли на неї. Мов підстрелена ластівка, тріпотіла вона і рвалася до рідного гнізда. Та кордон польський відокремлював її відкривної святині. Тільки здалеку виблискував перед нею високо в блакитному небі золотий хрест Лаврської дзвіниці. Близький, але недосяжний, він усе-таки пробуджував у серцях нещасних мучеників і віру, і надію. І не вгасла вона багато і багато років. З'явилися по всій Україні шибениці, вогнища, криваві палі, запалали православні церкви, Стогоном і голосінням сповнилася рідна земля. Та чим дужче шаленіли гнобителі, тим з більшою одвагою, самовідданою любов'ю, воронив бідолашний люд свій, убогий, принижений храм. Півстоліття тривала нерівна, згубна боротьба. Нарешті переповнилося гнівом і отчаєм серце народу і спалахнуло в козацьке серце. Мов ріка крізь прорвану греблю, ринули запорозці з січі, зняли в народі страшні хвилі повстання і затопили кривавою повіддю всю правобережну країну. Кров'ю ворогів і своєю страдницькою кров'ю залили вони землю, але відстояли рідну церкву від злохижих ворогів і принесли свій хрест до київських святинь. Мир вашим тіням темні, невідомі світові страдники, не дочекалися ви за життя пишних тріумфів, діставши в нагороду за подвиг терновий вінок. Не залишили імен своїх на скрижалях історії. Але, як говорить епіскоп Гервасій, нелюдськими людськими завіру стражданнями і терпінням перед усім християнським світом слави зажили. Яку не зітруть віки, і змученецтва вашого діла славне потече повістями, історіями у всі прийдешні віки. Стояла рання тепла весна, яскраве сонце променилось і виблискувало на позолочених банях і хрестах печерських церков, обливало м'яким світлом сріблисті хвилі квітучих садів і лягало теплими тонами на вступах гір, що збігали до широко розлитого, безбережною синявою Дніпра. В глибині небесної блакиті поволі пливли й танули прозоро білі хмаринки. Повітрі повівало ніжними пахощами молодої зелені й меду. Садів линули співи солов'їв, а десь високо бреніла сріблиста трель жайворонка. Все було сповнене ніжними пестощами першої весни. На широкому лаврському подвір'ї, викладеному кам'яними плитами, ряботіли мальовничими гуртками прочани. Одні мовчки стояли, поскидавши шапки коло паперті головного храму. Інші сиділи навкруги при чудової дзвіниці, треті, посхилявшись на паркани, що відгороджували цілі алеї квітучі черемхи від церковного подвір'я, тихо розмовляли, а деякі, просто розсипавшись по схилу за кам'яним муром, лежали хто як хотів, підкріплюючи свої сили убогим сніданком і милуючись височини сизою, безмежною далиною лісів і широким плесом батька Дніпра, що розлився коло підніжжя гір. Тільки в час благовісту вставали з своїх місць чисто всі прочани, побожно хрестилися, потім знову починали проміж себе тиху розмову. На подвір'ї стояв стриманий гомін, як ото бджоли гудуть, повилітавши навесні з вулика. Ой, лишенько, вгавала від подиву й захоплення молоденька з гарним овалом личка і великими чорними очима дівчина, задираючи вгору свою голівку, уквітчену золотистою кульбабою і ліловими фіалками, щоб роздивитися хрест на дзвіниці. І хто міг побудувати таку дзвіницю? Висока, височенна, такого високого немає ні дуба, ні явора. Оно хрест аж за хмари ховається». «А хто б же міг таке чудо та диво збудувати? Звичайно, святі!» – промовила до дівчини літня жінка в намітці. «Будували дзвіницю дванадцять братів, будували, молилися і постилися,